Украинци доброволстват в наводнените села в Карловско, помагат на българите там. Защо? Добър ден, казвам на Наталия Елис, украинка, която живее в България. Здравейте, Наталия, чуваме ли се? Да, това добре. Кажете ни, тъй като ние днес за пръв път ще говорим за акция, в която се включвате от украинската общност, след избухването на войната на Русия срещу вашата страна, вие лично, но и много други, като вас подеха множество доброволчески инициативи за подпомагане на беженците от родината ви. Сега обаче насочвате усилия към тези няколко български села, които бяха потопени. Защо го правите, Наталия? Първото всички сме хора. И няма значение каква националност. Ако си човек, си човек за всички. Второ, история е наистина... Удивително, но в март месец хора от э, села Постратели, сега от наводнение събираха пари за нашите беженци, за лекарства, за LTRX, за жени в Украина. И в март месец пратиха доста упаковки, а, благодарение на хора от Каравелово. И кога моята приятелка Стевка ми э, се обади и каза, Ната, имаме наистина голяма трагедия, и тя ми изпрати видео. Това беше почти полунощ и сутрин се сбудих с една миселта. Можем да, да помогнем на тях и тази и ние, които са наистина в трудно положение. Нашите сънародници сега са беженци без нищо, само с един куфар, дете в друга ръка, може би с животно в клетка и така бягат а, и губят всичко в живота си. И не виждам никаква разлика сега между хора, които забудят за всичко в Каравелово или в Карлово или в други селища, в Латина а, и нашите беженци. Те се едно и същото положение. Как можем да разделим? Сега ми подават помощ и нашите украински хора, и български приятели. И сега всичко деля 50 на 50. Половина пари идва при нашите, половина пари отделяме за Каравелово и в събота ще тръгнем с Отново ще носим храна, вода, медикаменти, защото всичко, което сега там э, е отгоре э, в къщи, всичко ще гни, ще мирише и даже не знам как хора там ще живеят. Вие казвате отново ще тръгнете сега, но вие бяхте още на пети. На пети и на шести мисля. В деня да, на съединението да, да. имаше украинци. Да, и сега събираме, тръгвам векон, получаваме от нашите украинци по, цяло, по цялата България, от нашите доброволци, от НПО-та, получаваме дарения, храна, възглавници, одеяла, вода, медикаменти. Всичко, което хора имат... Сега отделят. На пети бяхме там. Нашите жени от втори дом отделиха своето град за децащите хора и ние раздадахме храна на хора, за че нямат нито ток, нито вода. Много ли са украинците, Наталия, които се включиха в акцията в Карловските наводнени села? Да, статици. Кога бяхме там, мога да ви кажа, че видях на нашите приятели българи активисти. Нашите приятели украинци. Видях доста коли с украински номера. И мога да ви кажа, че активисти винаги са активисти. Е, ние сме всички, НПО-та, няма значение за украинци, за българи. Всички бяхме там. Защото кога човек има голямо сърце, то сърце е отворено за всички. Дали вашата чувствителност като хора, които знаят какво е да се бяга от война, ви правят толкова солидарни при бедствия, защото тя войната... Войната не е като природно бедствие. В крайна сметка тя зависи от това а, някой да започне инвазия, т.е. да прояви агресия. Докато природата... Природата е нещо различно. Но дали чувствителността ви, като хора, които бягат от война, е по-голяма и за това и солидарността ви е по-голяма към хората, пострадали от бедствия? От моята гледна точка, това се възпитава от детството. Моят дядо и баща ми, и майка ми а, бяха такива, както ви казвате, чувствителни хора. Винаги помагаха на другите, о, освен, че ние бяхме многодетно семейство. Тоест, е, детството ми ни беше такова богато. А, беше наобратно доста бедно и за това знам какво е бедността, какво е, е трудността. Кога искаш нещо, но нямаш пари за това. Искаш да купиш нещо на своето дете, но не можеш. А, и тая чувствителност се появява там, в детство. После, кога човек става по-възрастен, тя просто пораства заедно с него. Но всичко се формира в възрастта от една годинка до 5-6-7 максимум. Всичко друго после, това е резултатно възпитание. И хора, които нападат, които имат намерения да нападат, а, това просто... Все, такое воспитание. Поглядните сейчас на пропаганду в России, как всегда воспитывают свои дети. Да воюют, да быть агрессивней, да нападать. И, особенно, что казват, да защитават свою страну, извините, кой нападает на Руси? Кой пресечет границу на та страну? Никто? А обратното се случи на Украина. Сега, да. Наталия, а, да, нека да ви попитам, защото може би нашите слушатели се очудват как говорите български. А, вие сте от няколко години в България, нали да, така? Да, 7 години тук сме, от октомври 2015. Съпруга ми той е българин и а, майка му живее тук, сестра му живее тук, т.е. семейство сега като цяло е тук. В... Баща му дойде и моята майка всички са при нас в момента е тук в Пловдив. В Пловдив, да, точно така. А, сега, очудва ли ви реакцията в социалните мрежи? Разгледах, че в а, вашия профил в Facebook много хора ви пишат а, Натали, Ната, кандидатирайте се за депутат. Какво виждате вие в този призив? А, а, мога да ви кажа, че от моята гледна точка отново, изразявам само моето мнение. А, ние сме гости при вас. И от нашата страна се стараем да направим всичко възможно от своето сърце. Но реда в своята къща всеки трябва да прави сам. Тоест, е, от моята гледна точка, самите българи сега трябва да станат по-активни. И тези, които нещо предлагат, трябва да застанат покрай нас и да правят го в реалността. Аз винаги казвам, че един човек с лопата може да промени повече, отколкото един човек, ко е мрънка в фейсбука. Един човек с лопата може да промени повече, казвате вие, а точно лопати, лопати трябват, написахте когато а, отидохте още да, следващия да, ден след да, наводнението. Да, да. Пак ще кажа украинци помагат на българите в Карловските села, които бяха поразени от наводнението. Калдуши, видях вашите снимки от началото на седмицата. А, наистина, това е, това е важно. Казвате, човек трябва да си оправи къщичката, да помогне на съседа. Това са важните неща в живота. А следите ли това, което става в Украина в момента, Наталия? А, да, постоянно сме във връзка с нашите приятели, познати, роднини. Все още имаме доста а, от нашите там. И мога да ви кажа, че от една гледна точка а, радвам се, че Наши момчета наистина показват чудеса на героизма. От друга страна много ми е тъжно, защото всеки ден приемане в във втори дом беженци. Основно майки с деца, майки с деца е котка, майки с деца е кучето. Хора не взимат зимни дрехи, но взимат своите любимци. И това показва колко големи сърца имат. И много съм благодарна на плавдевчани, които дават своите къщи сега под наем на нашите хора от втори дом. Животные и наистина приемат ги как роднини. Это е много стопля моето сърце, сердце, потому что Пловдив, как и е уникален город. Бывшая белодробная больница, дарение на Кудуглу. Отново работают за о, общество, за хора, за благотворителна цел. И след война. Всички ми питат, а как вы можете править с этой след война. И могу ви сказать, что след война, не да ее изнесем в Украину. Я, что стою тук, я работаю как социальный центр, за что-то всичко сега там готовим, застанет социальный центр за 10-ти над 18 годинами. За майки в нужда, да не хвърлят своите деца по болници, а да стоят там, получают профессию, стыдстват на двата крака и излизат към пазара, защото что тая формула сега работе за украинци и тя може да работи за всички хора, които социально не са подкрепени от начала, но които можем да подкрепим по за всички хора в нужда. А, Наталия, не знам дали чухте, че тази нощ Организацията на Обединените нации обяви, а, че има достоверни данни, че руските сили са преселвали деца от Украина в Русия за осиновяване, като част от а, мащабни депортации на хора. А, това стана на заседание на Съвета за сигурност. Русия от своя страна каза не е вярно и обяви тези обвинения за неоснователни. Дова стига ли подобна информация? Можете ли да, да, да кажете, за че... За съжаление, за съжаление, това е правда. И за съжаление, това ще бъде много труден процес да ги върнем обратно. А, Русия го прави грубо казано, винаги. А, дайте да спомним съюз по същия начин. Изнесе немски деца, малки деца, Съветския съюз. по същия начин. Сега изнесаха и нашите деца от Украина принудително в Русия. За съжаление, това е правда. И е, мога да ви кажа, че Организация на объединение нации не прави голословни объединения, има документални потвърждения. И ще стане много трудно, представете, от години малки деца ще бъдат насочени срещу Украина, срещу своите семейства. Тоест, много трудно е, не само да ги върнеш после, а да ги направих отново да усещат, че те са украинци, а и че Украина и родители им са наистина а, роднини, а не врагове. Тази страшна, работа. Да, тази страшна реалност на войната, която си мислехме, че остава в 20 век, а, с, с всичките си извръщения, действително е потрясаващо. А, как гледате на политическите процеси в България, Наталия? През вашите очи какво виждате? Мога да ви кажа, че на 2 от октомври ще бъде много трудно страна да смени патека и да върви към наистина високи ценности. Говорим за най-важните здравословен живот, да, спокоен живот и бъдещето за децата. Защото сега всички ние виждаме, че по край детствия, които се случват и в Украина, и тук в България, природни детствия, а има и наистина много сериозни политически проблеми, които откриват, че доста хора просто не знаят правда, не знаят история на своята страна, не знаят истинска история, а учебниците са приписани минимум 4 пъти. и как Министерство на образование го приема като истина, много ми се чудят как така може да се случи. Ами да, има битки за историята, битки за интерпретация на миналото. Свидетели сме на това. Опитваме се да анализираме тези процеси. Аз много ви благодаря за това включване. Нека да завършим така. Вие се връщате утре или други ден обратно в всяка селата в Каравелово. Събът, да, всяка събота сме в Каравелово, за да политици не забравят, че там има хора. Хора в нужда. Благодаря на Наталия Елис, украинка, която живее от преди войната в България. Пак ще кажа множество украинци, бъженци и от украинската общност у нас помагат на наводнаните села в Карловско.